пірнув слідом. Він нічого не бачив у скаламученій воді, але встиг чопитися братові у волосся і, напружуючи останні сили, почав підніматися вгору. Славко був зовсім не пірінкою. Сашкові здавалося, що руки ось-ось відірвуться, груди стискало, страшенно хотілося вдихнути, але він терпів. Ривок. Ще один. Ще. Нарешті хлопець виринув на поверхню і жаднівно коптаючи повітря, примудрився трохи підняти братову голову над водою. Зрозумівши, що Славко знепритомнів, Сашко, що було сили, поплив до берега, і, напевно, з переляку домчав за лічені хвилини. Квапливо витяг брата на берег, зняв маску. Славко був блідий, як смерть, і, здавалося, вже не дихав, тому Сашко, пригадавши батькові уроки, почав робити йому штучне дихання. «Ну і налякав ти мене, Іхтіандр доморощений!» Сердито бурчав Сашко, підкидаючи хмизу в багаття. Я вже подумки теж із життям прощався. Убили б батьки за такий подвиг не інакше. Як же ти примудрився, спеціаліст-підводник? Та як, знічено посміхнувся Славку. Судома вхупила, та ще й обидві ноги одразу коли б хоч одну, я б виплив. Все здавалося, що на дні щось таке лежить, тягся, тягся, але де там? Вже й повітря бракувало, у вухах дзвеніло, а я замість того, щоб плюнути на це діло, все одно ліз, бо боявся, що вдруге на те місце не втраплю. Так що ж там було на дні? – зацікавився Сашко. Може, справді скарб? Та який там скарб, втомлено махнув рукою Славку. Чи то залізяка, чи то дровеняка якась і здорова яка кула. Слухай, то може це бомба? злякано мовив брат, відсуваючись від берега. Бо ніхто тут не буває, не рибали, то що ж це може бути? «А бомбардували село війну, знаєш як? Ого-го!» «Та хто його знає?» – скривився Славко. «Але якщо й бомба, я з місця не зрушу, так і знай!» «Ноги не тримають після цієї підводної екскурсії. І взагалі, що нам з того?» «Лежала стільки років, іще полежить біси з нею. А як вибухне раптом?» Засовувався Сашко, краєм ока позираючи настав. «Ти ж ту Рахубу не чіпав? Ні?» «Депто!» – усміхнувся брат. «Не дістав до неї навіть. Ледве встиг трохи роздивитися. Тиск дуже великий, важко пірнати. Добре ще не забув, що спливати треба повільно, бо інакше було б справді погано». «Бррррр!» – аж здригнувся він. «До речі, крові у мене не було, га?» «Якої крові?» – злякався Сашко. «Ти що, поранився?» «Та ні, не те. Просто коли швидко піднімаєшся з глибини на поверхню, може йти кров носом чи ротом. У мене все в порядку було». Та ніби все нормально, подумавши кивнув Сашку. Принаймні, коли я тебе на берег витяг, кров не йшла, це точно. Ну і добре, повеселішав Славко, вже легше. Еге ж легше, знову забурчав брат. Ото ще мені кусто знайшовся. Ні, ну це додуматися треба, у намолі шукати скарб. Чотирьохсотрічної давнини, а? А сам що, дуже розумний? Не залишився в Боргославку. Дві години мовчав, Поки я чесно рекорди ставив з плавання. Слухай, раптом пожвавішав Сашко, А може то не пумба, а шабля була? Тут же й козаки ворогів били-били, І то не раз... «Ага ж, кому що!» – покрутив пальцем біля скроні Славко. «Яка там шабля? З мене розміром!» «Ну, може й менша!» «Не встиг роздивитись, чого кривишся!» «Не брешу!» «То вже добня гарна! Якщо хочеш, пірни сам!» переконайся. Буде тобі замість я тагана!» «Хлопці із заздрощів помруть», – перекривив він Сашка, – «тільки позич на утилусу капітана Немо». «Ні, я вже краще у тебе калісто позичу», – показав язика Сашко, – «чи каліпсо, як там корабель у кусто називався».